בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ט, מפסד על תורה מ"ט בליקוטי מוהר"ן. צור לבבי וקדושי, צור עולמים יוצר הכל, ריבון כל המעשים ודון כל הנשמות. יודע תעלומות, אתה ידעת את לבבי. אתה ידעת את עוצם תבערת קדושת אור אלוהות השופע בלבי. כי אנחנו חלק אלוה המימה ושכינת אלוהותך בתוך לבבינו. על כן הומה עלי ליבי, ליבי ככינור יהמה. כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. נחשפה וגם חטא נפשי לחצרות ה' ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ורשפש הלב את לבבי הבוער, ונחשף אליך מים רבים לא יאכלו לך בוטה ונרות לא ישטפוה. כי אור לבבי מקושר ומחובר באורך הגדול לאין סוף. על כן אור להביאות לבבי הוא עד אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתי אליך. וגעגועי וחפצי וחוספי חזק ואמיץ אליך בלי שיעור וערך. עד אשר לפי עוצם אור להביעות הלב עד אין סוף ותכלית לא היה אפשר לעשות שום עבודה כלל. כאור קדושת לב אבי בוער ומתלהב אליך בחשק נמרץ וברצון חזק להיות דבוג ונכלל בך תמיד לעולם ועד. אך אתה גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים אשר אין רצונך בזה. ולא זאת הייתה כוונתך הקדושה בבריאתנו, כי אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ואי אפשר לנו להיות דבוקים בך תמיד. ואתה חפץ בעבודתנו בעובדות ובמעשים טובים, אשר בשביל זה באנו בעולם הזה השפל לעבוד אותך בתורה ובמצוות מעשיות. על כן גזרת עלינו לבלי להרוס, לעלות אל אדוני ולבלי לבעור אליך יותר מהמידה. וגזרת עלינו לצמצם אור ההתלהבות שבלבבינו ולעשות חלל פנוי בלב, כמו שכתוב, ולבי חלל בקרבי, כדי שעל ידי זה נזכה לצייר בלבבינו כל המידות טובות וקדושות, ולהמשיך עלינו עול עבודתך באמת, וללכת בדרכיך הטובים ולהתדבק במידותיך הקדושות, ולעבוד אותך בהדרגה ובמידה, ועל ידי זה נזכה לקבל עלינו עול מלכות שמיים שלמה ולגלות מלכותך לכל באי אשר זה היה כוונתך בבריאת האדם כדי שיתגלה מלכותך בעולם. ובכן, באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואלוהי כל הצדיקים האמיתיים, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל ישראל, יהמונא ויחמרונא רחמך וחסדיך עליי, על פגום ומבולבל כמוני. ותורני ותדריכני בעמיתך, ותלמדני שאזכה לדעת באמת איך להתנהג בעניין זה, באיזה דרך? באיזה אופן לצמצם מאור בהדרגה ובמידה כי רצונך טוב באמת. כי אתה ידעת כי אני צריך לכשוף אליך תמיד ולהשתוקק אליך באמת ולרוץ אליך כגיבור לרוץ אורח. על זה שהייתי יכול לרוץ ללך בזמן שהייתי נזוף מלפניך. כי כבר קיליתי ימים ושנים הרבה באבל וריק. מה אמר לפניך ששם מרום? מה אסתפר לפניך שוכן שחקים? אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ובמקומות אלו שנתפסתי בהם, בעוונותיי הרבים, בוודאי אין שום דרך לצאת מהם בהדרגה כסדר. ובוודאי אכריח לברוח משם מהרה ולרוץ משם במהירות ובזריזות גדול, למהר להימלט על נפשי לבלי להביט אחריי. כי לא אוכל להתמהמה עוד חס ושלום אפילו כרגע, ואתה צריך לעורר רחמיך האמיתיים עלי הגנוזים אצלך, ולהוציאני מהרה בזרוע ערוסיך ולישא אותי על כנפי נשרים ולהביא אותי אליך לקרבני לעבודתך, חיש כי עדיין לא עבדה תקוותי ותאכלתי מה' כי חסדי ה' כי לא תמנו, לא חל רחמיו. אבל אף על פי כן אני מוכרח לצמצם אור התלהבות לבבי כאשר נגלה לפניך, אבי שבשמיים. כי גלוי וידוע לפניך לכמה פגמים באתי על ידי ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה, ואני בר ולא אדע בהמות הייתי עמך. על כן באתי לפניך, אבי אבי, אדוני אדוני גואל ישראל וקדושי, צור לבבי. הריני משליך עצמי עליך, הרי מוסר גופי ונפשי ואורכי ונשמתי אליך לבד. בידך הפקידו וכי פדית אותי אדוני אל אמת, אליך אדוני נפשי אסע. ואני מוסר כל לבבי עליך לבד, הורני אדוני דרכך אלך בעמיתך יחד לבבי ליראה שלמיך. הורני ולמדני איך להתנהג בעניין התשוקה וההתלהבות אליך, ואיך לצמצם את ההתלהבות באופן שאזכה לתשובה שלמה באמת וללך בדרכיך הקדושים. ולהתדבק במידותיך הטובות ולקבל עלי תמיד עול מלאכות שמיים שלמה באהבה וברצון, באימה וביראה, בקדושה ובטהרה גדולה, ולעבוד אותך באמת להעמיתו בהדרגה ובמידה כרצונך הטוב באמת. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע כי אי אפשר יהיה לפרש שיחתי לפניך בשלמות בשום אופן, בפרט בעניין זה. עוזרני עוזרני, יושיאני יושיאני, חונני, חונני חונני, פדני, גאלני, מלתני, הצילני. הצילני נא בעחמך, ומנה יצר הרע הצילני מטיפשות לב, מעורלת לב. פדני וחונני ומלתני בעחמך, רבים ממחשבות רעות, מחכמות רעות, שהם היצר הרע שבלב. חוס וחמור עלי חוס וחונני גואל ממוות ופודם משחת. פדני ממצולות ים, פדני ממחשבות רעות. מלטה נפשי מרהורים רעים, הפוגמים בנפש ישראל מאוד מאוד כאשר אתה ידעת ה' אלוהי ואלוהי אבותי. הצילני מלטני מכל מיני מחשבות זרות ובלבולים אשר הם הם עיקר העץ הרע שבלב, אשר הם עורלת לב שמטמטמין את הלב. ורק הם היו בעוכריי, כי על ידם נתפסתי ונלכדתי בעוונותיי ופשעי העצומים שחשתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. אשר כולם באו אליי רק על ידי שלא נזהרתי לקדש את מחשבתי במחשבות קדושות וטהורות, והלכתי אחרי שרירות ליבי והרעותי את על ידי ריבוי המחשבות רעות ובלבולים רבים, אשר הנחתי לכנוס בליבי ולא התגברתי לגרשה ממני. עד אשר הסתרגו עלו על צווארי, הכשילו כוחי. עד אשר על ידם באתי לכל הפגמים שפגמתי נגדך, ולכל ההתרחקות אשר נתרחקתי ממך עד הנה. עד אשר דרכי התשובה באמת נעלמו ממני, ואין יודע שום דרך איך לצאת ולהימלט מהם. ועתה מאין יבוא עזרי, מאין תבוא תשועתי, מאין אבקש מנוח אשר ייטב לי לעד. אהה, אדוני, עזור עזור, עצל עצל, הושיעה הושיעה. הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, הושיעני, תארני, קדשני, קדש את מחשבתי בקדושתך העצומה, בקדושתך הגדולה, בקדושתך הנוראה, אשר אין שום סתרהך היכולה לעמוד נגד קדושתך הגדולה והנוראה. אבי שבשמיים גרש בפני קדושתך כל הטיפשות שבלבי, כל עורלת לבבי. וקיים לי בהחמיך המקרא שכתוב, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. לאהבה את ה' אלוהיך בכל אבביך ובכל נפשך למען חייך. זכני למחשבות קדושות וטהורות. הצילני ממחשבות רעות, הצילני למרורים רעים. הצילני, הצילני, קדש את מחשבתי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, ברחמיך העצומים. יודע תעלומות חמול עלי, מלא רחמים יהמו ויחמרו מעיך עלי. קדוש יעקב קדשני ותהרני. קדוש על כל הקדושות, תן לי במתנת חינם ונדבת חסד קדושתך הנוראה באופן שאזכה לקבלה. זקני מהרע שיהיה ליבי פנוי וחלל מכל מיני עורלת לב, מכל מיני טיפשות הלב, מכל מיני מחשבות זרות, וערעורים רעים וחוכמות חיצוניות הנמשכים מעצר הרע. ועוזרני שאזכה להמשיך לתוך ליבי בהדרגה ובמידה מחשבות קדושות וטהורות, מחשבות זכות ונכונות, מחשבות טובות שמעצר עטו. ותיתן לי כוח להגביר העץ הטוב על העץ הרע, להגביר המחשבות קדושות על המחשבות רעות, לגרש ולסלק מליבי כל המחשבות רעות ובלבולים וכל המחשבות הטורדות שבעולם. ואזכה לחשוב באמת כראוי איך לעבוד אותך באמת במחשבה זכה וצרכה בלי שום בלבול לדעת כלל. ואתה תהיה עמי תמיד ותורני ותלמדני דרכיך הטובים ותדבקני במידותיך הקדושות. עד שאזכה לקבל עלי עול מלכותך בשלמות, באהבה וביראה, באמת ובאמונה, בקדושה ובטהרה גדולה. ולשוב אליך בתשובה שלמה באמת, ולהידבק בך תמיד לעולם ועד כרצונך טוב באמת. ואזכה לרוץ מהרה כל האורח הזה שהייתי יכול ללך בזמן שהייתי נזוף מלפניך. ותעזרני שאזכה לתקן מהרה בחיי כל הפגמים שפגמתי לפניך מן ההורי עד היום הזה על ידי חטאיי ועוונותיי ופשעיי הרבים והעצומים. חוס וחונני והחם עלי והושיעני חיש קל מהרה, ישועה שלמה ואמיתית, ישועת הנפש והגוף באמת, ישועה הנצחית לעולמי אדוני נצח נצחים. עוזרני כי עליך נשענתי, הושיענו כי שמך נקרא עלינו, אל תניחנו ואל תטשנו ואל תעזבנו. זכרו רחמך ה' וחסדיך כי מעולם המה זוכרני ה' ברצון עמך פוקדני בישועתך. תאר לבבי לעובדך באמת, אור הכבודי, אור הנבל וכינור העיר השחר. אור הנא עוררינא, קומינא, עמדינא, חלינא פני אל, במיטב הגיון, אולי אחוס, אולי ירחם, אולי ירחם, אולי ירחם, אולי ירחם. דלו עיני למרום, אדוני עשקל ירבני, <עש> מר דלמא כולה, אין יודע כלל מה לדבר, כי אין מילה בלשונין, אדוני ידעת כולה. רק באתי לפניך, אדוני אלוהי, ואלוהי אבותי, מלא רחמים לשטוח כפיי אליך, ולישא עיניי למעון קדושתך, אולי יש תקווה. תן לי תקווה טוב, אחי, שקל מהרע, תן לי חיים אמיתיים. עשה ממני הגון ואנחה, שמח נפש עבדיך, כי אליך, אדוני, נכשי אשא. זכני מהרה לתשובה שלמה באמת, ואזכה לשוב למקור שנחצבתי משם. ואזכה על ידי תשובתי לייחד ייחוד העילה וייחוד התתעה. זכני לקדש עצמי ביותר בשני החודשים הקדושים, שהם שני ראשים של השנה, שהם ניסן ותשרי, שהם ימי תשובה. שאזכה בכל שנה ושנה לשוב בהם בתשובה שלמה ולהתקדש בהם בקדושה היתרה ובשמחה גדולה. ואזכה להמשיך עלי קדושה גדולה ותשובה שלמה תמיד משני החודשים האלו על כל השנה כולה. ותזכני לעורר ולגלות עשרה מיני נגינה, והזכה מהרה לסדר לפניך בכל יום תמיד שירות ותשבחות הרבה בקול גילה ורנן לשמך הגדול והקדוש, בשיר ושבח וניגון וזמרה ועוז וחדווה, בכל עשרה מיני נגינה הקדושים. עד שנזכה שיתאר על ידינו השיר שיתאר לעתיד, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע. כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ושרים כחוללים כל מעייניי בך. ותזכן ולידע ולהשיג סודות הקבלה הקדושה, עד שאזכה להשיג ולידע הוראה איתה דעתי כשטמעה, דעתי דא נתגליה לעתיד לבוא. וזקן יברך המרחבים לקיים מצוות עצית בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותריג מצוות התלויים בה בלב טוב ובשמחה גדולה. ויהי רצון לפניך שתהיה חשובה המצוות הציצית שאנחנו עושים מצמר לבן, כאילו קיימנו גם מצוות תכלת שבציצית. כי גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ואנו חפצים ומתגעגעים לקיים מצוות תכלת שבציצית. ואם היינו זוכים למצוא תכלת לציצית, אנו מפזרים הון רב כדי לקיים המצווה בשלמות. אך בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, ונתעלם החילזון בעוונותינו מאז והלאה, אין אנו זוכים לקיים מצוותך בשלמות. על כן ירצנו מלפניך שתהא חשובה מצוות ציצית לבן לפניך, כאילו קיימנו מצוות חלת שבציצית. ורחם עלינו בני עירך במראה בימינו ואבינו לשלום, לארץ הקדושה. וזקן הוא שיחזור ויתגלה חילזון, ונזכה לקיים מצוות חלת שבציצית. ועל ידי זה תכלה ותשבר ותעקור ותמגר מלכות הרשעה מן העולם, ויקוים מקרא שכתוב כלה וחמה, כלה ועינמו, וידעו כי אלוהים אשל ביעקב לאפסי הארץ צלע. ותזכן אותנו ואת כל עמך בית ישראל להיות דבוקים בך תמיד ולקבל עלינו את עול מלכותך באהבה ותמשיך ותשפיע עלינו חיים ארוכים וחיים טובים וקיימים ויקוים בנו מקרא שכתוב ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו מעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה, וברכה ורחמים וחיים ושלום והשהות לקדושה ויקוים בנו מקרא שכתוב והריקותי לכם ברכה עד בלי די. וזכינו לשמחה של מצווה, בעוזרנו לשמח חתן וכלה כשירים, לשמחה בכל מיני שמחות, לזמר ולרקד לפנה בשמחה וכתבה רבה, בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה על ידי זה לייחד חתן וכלה עליונים, לחבר אשת נעורים עם דודה, באהבה ואחווה ורעות. ונזכה לייחד ייחוד העילה וייחוד התתעה, והתחברו יחד ארבע אותיות של שמך הגדול והקדוש. ויקוים מקרא שכתוב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. וזכני נתקרב לצדיקים אמיתיים, ותעזור אותי ואת כל עמך בית ישראל, שנזכה לצאת מחכמות חיצוניות של העכו"ם. ולא נתן מחשבתנו לשום חכמה חיצונה כלל, רק מחשבתנו תהיה דבוקה בך ובתורתך הקדושה תמיד לעולם ועת. ועל ידי זה יתגדל ויתעלה אור הצדיקים האמיתיים, ויזכו להשיג תמיד השגות עליונות חדשות. ותזכן ברחמך רבים לקבל וליהנות מאורם הגדול והקדוש. וזכנו לקדושת שבת קודש, שנזכה לקבל שבתות בשמחה גדולה ובחדווה רבה ועצומה, בשיר ושבח, הלל וזמרה, בגילה, רינה, עדיצה וחדווה, ביראה ואהבה, באמת ובאמונה ובקדושה, בטהרה גדולה. ונזכה בכוח קדושת שבת לשבר ולבטל תאוות ממון מאתנו, שלא יהיה לנו שום תאווה וחמדה לממון כלל. רק נזכה להתאוות ולחשוף תמיד לתכלית הנצחי. להיות נקושת ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. מלא יחמים רחם עלינו, מלא משאלותינו ברחמים, שנזכה מעתה לגרש ולבער ולבטל כל המחשבות רעות מבבנו. <חש> ונמשיך עלינו מחשבות קדושות וטהורות, זקות ונכונות, ונתחיל מעתה על עובדך באמת, בהדרגה ובמידה, כרצונך הטוב, באופן שנזכה לבוא ולהגיע מהרה לתכלית השלמות, לתכלית האמיתי. הבינו שבשמיים, עורדנו דרכיך, למדנו לעשות את צונך, קרבנו אליך. שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזך המוות אהבה קשה, כשאול קינה. על שפר ישפה אש, שלהה וטייה, מים רבים לא יכלו לכבות את אהבה ונרות לא ישטפוה. אם יתן איש את כל עון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. חומל דלים חמול עלינו, ותמהר ותכיש לגאולנו בכלליות ובפרטיות, בגשמיות וברוחניות. ותביא לנו את משיח צדקנו, ונזכה, ונחיה, ונראה, וניראה, שטובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אשיבני ואשובה, כי אתה ה' אלוהי, שובה ה' עד מתי, וינחם על עבדיך. אשיבנו ה' אליך, ונשובה, חדש עמנו כקדם. יהיו לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן ואמן.